Nikuztetare naiz eta informazioa alde guztitan neon, gaur egun ba, bai e, web e, horriak, baukaze internet dana hor dago, ez? Baina nik ere jakintasuna dago, ba aldortatikan, ba, adibidez, organon e, badago jendia, pues, bai, organoak eman bar daia, bestela ez da hola. Baina odola nikuztetan askotan pentsatzen duguola odola hor daola, ez? Ba, hospitaletan behar denean ba odola dago beti da, ba, baina odoloi nundik etortzen da, odoloi malingatik ez balitz ez da, odoloi egongo, ez eh? ordan ikustu jendeak ere pentsatu behar dula, ostras eodola e, behar denean, eskerrak petxonak dauden hor odoloi ematen, porque ez da, goindik, artificiala haidia urteak dara matnik orientzuten, baina no, ez da, goindongo, orduan horreat, jendeak kontzentziatu behar da, odolari nundik ateatzen da, eta odolari beharra daola.